má Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM Aquí en Radio Cornallá para todos vosotros dúas oriñas de radio en galego Para que o pasemos divertido e agradable Alí no control técnico temos ao noso grande e eh, especialista Nos controis Kiko Belinchón que sempre aproveita toda a ocasión oportuna para que isto saia adiante como é debido. Ose atopomes soxiño, pero non non Non teño ganas de decirvos que estou mal acompañado de, Teño que decirvos que a, a, a pretensión do programa de hoxe vai a ser feiticeira e interesante Posto que mm, temos previsto varias intervencións importantes Unha delas vai a ser precisamente a que llevamos a ofrecer agora mesmo Mentre poñemos unha peza de música de ese grupo que se titula e Chamase P. Pero tamén intentaremos conectar con o con noso compañero Armando, tamén eh, che, acheganémonos a Galicia para que nos eh, fagan as súas crónicas, que, como saben, dende a Costa da Morte estará Óscar um, um, Rey. E quizá iso mellor tamén nos acheguemos ali a, a, a Costa Lucense, que um, hai tempo non falamos con noso amigo e poeta da Costa, da costa um, Paco Rivas. Bueno, Deixémonos de palabras e vamos adiante coa música. Te, teño unha peciña de música de Pere Pau, eh, escoita, vamos a escoitala. O san cristán de Coimbra, fatia de milha blura. O san cristán de Coimbra, fatia de milha blura. Mollamo pague en aceite. Deixaba os santos as curas Moñaba o aceite Deixaba os santos as curas E bate Tiene la cara O Marta, menten amores, o Marta, menten mujeres, o Marta, menten amores, o Marta, menten mujeres. Está casado Cuarea, dae cantos queres. Está casado Baixamos esta peza de música que é tradicional na nosa música galega eh, poñémonos en contacto precisamente co un dos componentes Dese grupo de música extraordinario Que mm, disfrutaremos del precisamente o día da Zasete de Xuño Si as cousas van ben Moi boas tardes, Alexandre hola boa tarde bienvenido muchas gracias por atendernos no peé pau estamos in, eh, indicando ya a todos los clientestes que estaredes aquí o día de hace de Xuño mm, celebrando con nosotros un, una festaza galega que se cada ano se repite allí en no, no, no parque de cam Mercader aquí en cornella sí sí sí sí la verdad que estamos súper contentos porque además A, a, a idea era que íbamos a participar xa, pues dirán, no ano 2019. Sí. Eh eh, eh pola, perdón, no ano 2020. por 20. eh, eh polo tema da pandemia e tal, pues nada, final non se pudo realizar eh e non pudemos participar, eh, claro a verdade que nos quedou moitísima pena por, por, pues por iso e a verdade que agradecemos moitísimo porque Oliver, presidente do Centro Galego mm. eh, encantou viva oportunidade de poder facelo de novo pues, eh, o primeiro que fixo foi chamarnos oi, mira, que tiñamos un compromiso eh, eh, e a verdade que, bueno pues, eh, non super contentos porque, bueno, tiñamos moitas ganas de ir eh, teño moi boa relación con Centro Galego Rosalía de Castro xa mm. eh, desfai moitísimos anos que se pon a dar clases ali xa pues, A minha fai 20 anos, eh. Si <risas> si sí, sí, hai tempo e Bueno, a relación do do noso grupo con vosotros, cos grandes músicos e eh, con grandes intérpretes galegos sempre foi bastante cordial e, e o feito de que viñeras de aquí a axudar a que os nosos cativos aprenderan foi sempre moi importante e moi interesante. De no, verdade bueno, que vos lo agradecemos. Por certo, eh, hai que lle dar como comunicarllles no entes que quen que en é Pelepau. Bueno, Pelepau é un grupo formado Eh, ahora mismo por nueve personas, por nueve componentes Nueve percusionistas, ahora gran mayoría de nosotros somos mestres eh, de percusión O de danza tradicional, también galega Incluso de música, sí. de gaita, de canfoña, de, de acordeón eh, eh, Bueno, pues la verdad que nos sentamos, eh, no sé, un día para ir bueno, En año 2010, eh, nos sentamos un poco para darle una vuelta de folla A todas esas cantigas populares de taberna esas, esas cantigas que surgían O sí. redor de unha mesa Con sí. un xerro de viño sí. Unhas tocas Esas cancións improvisadas Pois, pues, bueno, non se si dar así Como un carácter novo E como moitos de nós Tiñamos influencias Tanto da música clásica Porque estudiamos o conservatorio mm. Como de estar en outras eh, agrupacións Pois pues, máis eh, Con ritmos máis latinos Incluso ritmos brasileiros eh pues quisemos dar pues eso, eh, eh, intentar hacer una fusión como un, una pequeña homenaje de esos ritmos eh de emigración galega que que, que vinieron de vuelta, ¿no? A raíz de, de esos gaiteros que en los años 50 viajaban para Brasil y para para Uruguay, para incluso para para Chile, eh, para Perú, eh, que regresaban con ese ritmos nuevos y con esas nuevas melodías e querer facer, pois, iso, unha especie de remastering de, de toda esa música, xa, tendo iso unhos pequenos arranxos de voces, e cambiando un poquinho ese aire, non? Para que, ao final, a mensase chegue eh, tanto as bellas ferracións como as novas ferracións, que é o máis importante, para que eh, o noso folclore, a nosa cultura, o noso patrimonio, Eh, teña continuidade mm, mm, a, Alguns dos que con, eh, contactamos con eles e que falamos de, dicen, dicen de vosotros que Pele Pau eh, dálle máis troula a nosa música Bueno, eh, pode ser porque ao final a percusión tamén é algo que, que move o corpo Invita, no? eh, eh, invita ver, eh, eh, Sempre me lembro de unha unha anécdota que nos pasou un concerto en Madrid que fomos invitados por un centro galego en mm. Alcalá de Henares E, eh, bueno, pues, a verdad que era un concerto nunha praxa eh, pública, pero, pero era para eles. A verdad uh -huh. que era, pues, eh, pues, eh, pues unha un, población onde había galegos. Eh, uh -huh. Bueno, pues, era un pouco, pues, un pouco que vai a pasar o, o, o próximo día, ¿no? Ali en, en, en Cornellá. Uh -huh. Pero o curioso foi que empezou a vir xente, xente que empezou a escutar esa música, que le enganchó a percusión, y eh, bueno, al final acabó siendo un, un, un concepto que, bueno, que, que era eh, magnífico porque había una cantidad de público tremenda, y luego cuando bailamos y preguntamos a gente, ¿no? oye, sí. pero me acusó a los galegos, no, no, no, cuando escuchábamos las melodías, la claro. eh, percusión nos llamó, entonces yo claro. creo que al final, yo eh, digo siempre que, que, que Pele Pau es un grupo para todos los públicos, ¿no? mm. porque incluso gente que no le gusta o... o o folclore, porque, bueno, desgraciadamente hai gente que pues, que non, non le gusta, ¿no? que teñen esa, esa tirria cagaita, ¿no? sí. eh, de facto temos coñecitos que nos dicen non, non, aquí a mí non me gusta a música tradicional, me gusta Pele Pau. É un pouco como, bueno, unha maneira de canalizar o noso folclore a través de unhos ritmos dunha maneira diferente vale de interpretar eh, ese patrimonio cultural e que lle chegue cheia xente, máis <risa> eh, nin <risa> ni menos, eh? Claro, claro, ik que precisamente ese ese ritmo que, que vos colledes co, co tambores, co, co, co, co bombos, con co, co esa percusión tan tan tan intensa, pois pues, lógicamente non fai máis que mover, moverse, mover os pés, mover a, eh, casi casi eh, a para poder decir, bueno, pois pues, eu tamén toco, non? Sí, bueno, é, é que esa idea, eh? de, de feito en algunha ocasión ou en facíamos incluso talleres, ou mm. facíamos talleres Pues, o melhor, se pues, si o concerto era pola noite, pues, pola tardiña, cinco da tarde, coñamos e facíamos un, un taller onde a xente eh, aprendía un pouco o concepto de pelepau Pau. ¿no? Mm. Coñamos un tema tradicional, como podía ser a rianxeira, un dos básicos, sobre todo coñecido, para que tamén fora máis sincero que a xente o tibera máis interiorizado. E, eh, bueno, pois, pues, coa percusión que traían, con unhos tambores, unhos pandeiros, unhas pandeirezas, unhas cuchas okemos case aprender a xente un ritmo moi básico, un ostenato rítmico básico e que participara. Entón, a verdade que era era unha experiencia super eh, super bonita porque porque iso, porque a xente se convertía en unos pequenos pelepaos, ¿no? mm. e eh, eh, bueno, eh, esperamos que iso non se perda, porque ao eh, final tamén eh o subirse a un escenario eh, sempre unha oportunidade obviamente de, de, de que te miren, de de ser artista por, por unhas horas. Pero, sobre todo, que, que a mensase quede, non? E que quede no corazón da xente, que é o máis importante Vale, perfecto, a verdade é que, bueno, e eh, ademais sodes únicos Porque me parece que grupos que, que so, onde solamente participen homens Non existen e non é tan fácil de de, de xuntalos, non? Bueno, a, a verdade é que foi, una, foi un tema de casualidade, quero dicir o sea, eh, Comenzamos todo homens Porque, porque, bueno, por un pouco por ese tema de, de, do tema das tabernas, ¿no? mm. de que era como, bueno, pues, que ao final eh, eran os homens que estaban nas tabernas e tal. Mm. Obviamente, eh, no século 21 a perspectiva de xénero que hai, unha diversidade cultural eh, onde a transversalidade é importante, eh, non quero decir que o día de mañán non se incorpora a unha mulher, de feito, o pensamos, non? Claro. o que pasa é que é máis por un tema de que o... na maneira de poder empastar as voces mm. é máis sincero fazer un coro de homen, non? Mm. Sí, que sí, un coro misto, non? Sí, Porque sí. nos limitaría moito. E ao final, eh, cada un de nós ten unhas eh, características diferentes. Hai rapates que teñen unha voz moito máis aguda, e eh, que poden eh, casi ser eh, como se si dixéramos eh, parítonos, vale? Temos mm. algunos que funcionan como tenores y otros que que cantamos más como bailes. ¿no? Claro. Entonces, o mejor meter una voz femenina, sí, le podría dar eh, un aire, pero quizás perderíamos a nuestra identidad. ¿eh? Este... No es por un tema de patriarcado, ni, ni, ni menos. Sí, sí. ¿sí? Ni, ni... Pero sobre todo por eso, eh, por un tema de que seguramente eh, eh, diría una mujer eh, o un par de ellas, eh, sería maravilloso. De hecho, en este último disco, Naveira, sí. eh, se pueden escuchar voces de mujeres, sí. porque bueno siempre tiramos también en algún concerto de, de voces femeninas para darlle, eh, como diría eu, para poñer esas, esas flores en ese jardín que nos somos como os estes. Sí. Eh, eh, eh, a veces tan falta que veñan un par de rosas para para adornar máis é que é que o espectáculo xa é moi lindo, ¿no? Que vechei moi ben ese ese agasallo para as mozas, claro que sí Bueno, por certo, bueno. o que si é cer, o, o que si teño entendido, bueno, como Valdes a facer esa festaza que, que aquí xa, xa titularon como noite celta, donde participarán tamén o Bal das Mouros e as nosas rosadeiras, que son sí. tamén unhas grandes cantareiras, a verdade é que de, seguro que faredes un, un unha compa, compaxinación es, extraordinaria. E eh, hasta quizais o mellor nos deleitar cun algo eh, intermedio entre vosotros, non? Sí, a verdade é que si sí que temos algo preparado claro. e eh, ademais que estiven fai pouco bueno, pues fai un par de meses estiven aí en Cornellá dando un curso de, de danza tradicional e aproveitamos tamén un pouco para para preparar algo porque, ja. bueno, sempre nos gusta que hai unha colaboración, incluso con a co banda de gaitas, fazer claro. algo porque, bueno, tamén, ao final eh, nos, como grupo galego, tamén nos gusta eh... eh como diría eu facer un pequeno agasallo eh, de colaboración cos centros alecos que están facendo moitísimo porque estando na diáspora son eh, os que están defendendo eh, promocionando e eh, difundindo o noso folclore eh, a nosa cultura sin ter esas facilidades que o millor podemos ter aquí o final aquí en Galicia eh, un levanta unha pedra eh, salen tres asociacións culturais onde hai grupos, entón hai unha variedade, non? Uh -huh. o final estar fora da túa terra eh, ou incluso ser unha segunda ou terceira xeración eh, estar defendendo eh, ese arraigo a, a, a que a túa cultura non se esqueza, a mí me parece eh, moi admirable eh, e por iso penso que é importantísimo que nós tamén eh, teñamos ese tipo de detalles porque realmente é para aplaudilos eh? o sea... Bueno, gracias, gracias por, por gracias. de verdade que o, o que sí é certo é que bueno, todos os, os teus alumnos que son estes, que de Rosalie eh, e da Asociación Rosalía de Castro van a disfrutar coa vosa interpretación pero si sí, además vos decidides a, a facer un intercambio e eh, deixar que participen convos con no, alguna das pezas, vai a ser un, un exitazo eu garantizo, bolo, porque nos mm, somos talismán, o que Cada vez que entrevistamos a alguna persoa no noso programa, despois sabemos que teñen éxito son talismán para todos os nosos entrevistados. Por lo tanto, claro, eh, xa, xa sabes que, que de éxito va de loter. Contanos alguna cousinha máis que teñase aí prevista. Aparte desa intervención que, que vades a facer, teñen entendido que Eh, polo menos o, eh, estades solicitados para participar en grandes certames non sei se hai en, en Ortigueiro ou en algún sitio máis Si, sí, bueno, eh, estamos eh, seleccionados para participar no, no concurso runas a verdad que eh, eh, creo que hai unha relación de eh, amor-odio aí porque xa vai <ríe> <risa> moitos anos xa hicemos a proposta para poder eh, participar ou verdad? que un festival que hay moitísimos grupos de una grande calidade, sí. e, eh, eh, bueno, sempre eh, le vamos a nós, pues, esperando ter a oportunidade de, de poder participar, sobre todo porque, bueno, eh, a gran maioria de nós participamos con outras agrupacións ali, xa sí. estivemos tanto como público como artistas, sí. e eh, que a verdade que o proxecto Pele sabemos exactamente que pode funcionar moi ben, sí. e eh, que podería ter unha resposta, sobre todo porque, bueno, por poner en valor también la música tradicional galega, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Un poco no, quiero decir, eh, a mí me parece formidable que vengan grupos de fora, eh, que esté muy enfocada a música celta, pero quizás eh, falta un poco esa apuesta. Eh, mm. Este festival runas, este concurso, abre un poco las puertas, pero bueno, eh, no, tampoco sabemos cómo cómo vaya a ser. Creo que a partir del día 25, 26, 27, 27, eh, marcarán un poco las pautas, Pero bueno, ainda así nos temos eh, bastantes conceptos planificados, como eh, cousas por por la Esanabria, creo que polo País Vasco taméntemos, xa non te digo por la periferia de Galicia porque si temos bastantes. Claro. Entonces bueno, esperemos que este verán sexa un un boberán, quizás verán, non sei se si é fruto ou do fenómeno tan xugueiras que que agora moitos programadores culturais están apostando por música tradicional galega y a veces pues por un tema económico o por un tema de disponibilidade no pueden acceder a, a teras auténticas tan sugueiras mm. eh, eh, bueno eh, creo que nos favorece a todos ¿no? claro. porque puso en valor pues eso a nosa música tradicional eh, eh, bueno pues es importante isso sobre todo porque moitas eh, comises de festas, Pois pues programan, si sí, un día de festa con unha orquesta Pero outro día dicen, bueno, pues aquí vamos a facer unha romería O aquí vamos a facer unha noite folk, ¿no? Uh -huh. Entón, bueno, pues a, a verdad que, que están saindo moitas cousas E, eh, bueno, nos encantados, porque, bueno, al final, non deixa de ser, a hai de ser traballo, obviamente, pero sobre todo porque eh, é unha maneira de difundirlo, eh, de que a xente participe, e, eh, bueno, al final, o resumo de todo iso, é eh, cando ti rematas os concertos, eh, ves a xente emocionada, que cantan, que bailan, que dan palmas, uh -huh. que, que, bueno, pois pues que acompañan un pouco a nosa música, pues ese es el mejor premio, no, no hay sí. mejor premio que que que pero público respondiendo, ¿no? Fuera de que luego teñas una, un enriquecimiento económico o no teñas, ¿no? Pero creo que todos los todos los músicos que nos subimos a los escenarios Ao final o entendemos así, ¿no? Que que además estades disfrutando, que facedes disfrutar a a xente e disfrutades vos tamén. A ver, bueno, hai pouquiños, según teñen entendido aí en Salvaterra de Miño, me parece que estiveste, que que, que estivestes impresión de que escoitei que despois xunto con Carlos Blanco e eh, con outros conteme sí, non sei estivemos... que Estivemos na sementeira, a festa da sementeira A verdade que é unha festa preciosa Nunca estivéramos mm. eh, A verdade que sorprendeu-nos eh, Unha porque eh, Un fin de semana completo, bueno, son tres días os sí. pues que realmente eh, Adican, eh, pois pues unha pequena amenace A sementar sí. Entón, bueno, a xente vai eh, vestida De labrego eh, Con roupas máis tradicionais eh la gente va ahí, pues un, va con un carretillo, hay hay carrera de carretillos, mm. hay bueno, pues eh, incluso una carrera con con arados, eh, la gente le va con burro. Bueno, la verdad que muy bonita una romería hermosísima. Nos llegamos al día, la verdad que se aprenden Se nota que a xente ten unhas ganas de festa mm, tremenda, Hombre. porque era un domingo, eran as sete e media, oito da tarde, e eh, ali non se movía ningún fío, <risas> eh, a xente esperando, oh, e eh, eh, bueno, a verdade que foi unha sensación moi boa, moi boa, e eh, eh, bueno, eh, simplemente dar na hora boa tamén a organización da Cementeira, porque fixo un traballo excepcional, y eh, eh, bueno siempre entiende de una asociación cultural un ánimo de lucro que, que con único ánimo de, de, de tener ese fin social e eh, humano para que a gente coñes nuestras costumbres y eh, que participe en ellas no. Uh -huh. De verdade que so, so Estades solicitados non somente porque Se un grupo especial e específico Sino tamén porque tamén sodes profesores E eh, eh, levades na, na, na, na, eh, na vosa Formación unha exposición Extraordinaria de, de, Da nosa música non? Bueno, importante Quero dicir que O final tamén un ten que ter eh, eh, o sea, para, para ser docente Eh, ten que gustar É dicir, eh, ao final existe unha vocación ¿no? eh, Eu sempre digo que non hai Millor eh, premio Que ver una persona que o millor Non ten coñecemento ningún De un instrumento, ou de bailar Ou de cantar eh, E de repente vas mirando Que os buquiños vai tendo avances Non? Então, eh, realmente, esa é gran satisfacción Porque te estás dando conta De que estás aportandolle algo que a nosa música eh, que transforma a xente Quero dicir, eh, eh, no momento que un rapaz eh, Comeza a tocar un instrumento además de alonxarse De outras cousas que poden ser malas Vale? Que obviamente é eh, importante a música É importante o deporte, importante a familia É importantes estudios Pero máis importante é eh, ter pues eso, un, un hobby É eh, sano, que, que, que te permita iso pues, disfrutar, e que é mellor que a música tradicional galega, que une os galegos que une a gente, que une a pais, con a voz, con netos entón, bueno, ao final tamén eh, creo que, que o premio de ser docente e ver como a xente está agradecida das túas ensinanzas non? creo que ao final é, é para que é unha orde, non? Alexandre, que é un placer e unha honra un, un terte aquí hoxe con nosotros no, é, no, é, para mí, de verdade que desechamos muitísimo éxito de todos os hitos mmm, que sigas mmm, producindo porque en realidad é recoller a nosa tradición eh, convertila, eso, dándole unha volta como diste, unha volta de folla para que toda xente disfrute con ela de verdade que é un placer vamos a disfrutar con con vosotros a, o día 17, seguro. Eh, o sea que convidamos a todos eles que eh, non falten aquí en Can Mercade. Seguro que estarán, porque sabes que mm, te, temos a sorte e que eh, é un parque de extraordinario. Eh, que Todos os anos mm, mm, enxese de, de, de personal galegos e non galegos para a festa de galega de, San, de Can Mercade. O sea, e que sí. además é, é algo... É, eu sempre escoitei moito falar dela. De mm. Nunca tive a oportunidade de estar... Eh, bueno, eu teño familia sí. eh, a, a miña tía eh, Estalía en Cornellán uh, uh, uh. Porque como moitos galegos se migrou Claro eh, O seu marido traballaba na CELAT o, o, o, o típico, non? Sí. Igual que viña aquí a Vigo a traballar a Citroën E no seu día pues, Les marcaron para lá Entonces ella siempre me contaba que ella eh, siempre iba a esas galegas, a fiesta de Cambmercader, mm. eh y bueno, la verdad que creo que ella una de las grandes ilusionadas de que de que vaya con el grupo, sobre todo porque bueno, una porque conoce a Telepao y otra porque lleva hay mucha ilusión, pues, eh pero su familiar, su sobrino claro, ahí, ¿no? Claro, claro, eh, bueno, pues la eh, verdad que ven aquí que me imagino que estar escuchando porque ella una forofa de, de escuchar explotar Sí. tanto de ver a televisión galega como de escritarvos a vos eh, desde aquí lle mando un saludo moi forte a miña tía Maruxa e eh, bueno, espero que tanto ela como moitos galegos como xente que non xa galega, obviamente, convidalos a que veñan sí. eh, non vamos a defraudar, o van a pasar moi ben vamos a disfrutar todos, eh, sobre todo eh, vamos a celebrar eh, eso, a nosa terra, a, a nosa querida Galicia Sobre todo a nosa cultura Agradecemos moitísimo, Alexandre Que tiberes estes minutos connosco eh, Non te incomodamos máis De verdade, nada. graciñas Por a participación de hoxe e Moitos éxitos, cando veñas eh, Xa te escoitaremos eh, Cantar, tocar eh, Faremos o selfie Oportuno para que despois Puidamos colgalo na nosa página Si, si, si, por soporto Conta con <risas> vale, bueno, pues nada Un placer, eh Igualmente, maldades, pues, a Alexandre Por, unha, por, perta, vale. unha perta grande Vamos a despedirte pois con co música de Pelipau